det som dominerar STC-erna just nu är självfallet att vårt parti under den här månaden fyller 20 år. Johan Indreim, han gav ju redan i förra veckans program sin syn på de viktigaste händelserna i partiets historia. Och jag förmodar att det kommer fler liknande inslag under den närmaste tiden. Själv går jag in på mitt femtonde år som aktiv inom partiet. Och det är väl anledning nog att för min del återkomma till det här i någon kommande sändning. Men idag tänkte jag börja med att ta upp ett inslag i tisdagens Studio 1 i Sveriges Radio. Det var på dryga 12 minuter och behandlade radiodebatten mellan Jimmy Åkesson och den ansvarige för Socialdemokraternas strategi för att bemöta Sverigedemokraterna. Han heter Mats Johansson. Så här inleddes inslaget i Sveriges Radio. För två veckor sedan enades Socialdemokraterna i Sverige om en helt ny strategi för att bemöta Sverigedemokraterna. Det Socialdemokraterna oroar sig för är att fler av deras väljare ska rösta på Sverigedemokraterna i nästa val. Och enlighet med denna nya strategi möttes partierna i en direkt debatt i Sveriges Radio Blekinge idag. Och deltog, det gjorde Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och det förra kommunalrådet i Karlskrona, Mats Johansson. Man börjar med ett litet avsnitt ur debatten där Mats Johansson ställde frågan. Vilken grupp är det nästa som du ska beräkna när invandrarberäkningen är klar? Är det handikappade, pensionärer? Eh, Åkesson menade att handikappade och pensionärer räknar vi redan på idag. Det enda vi inte räknar på är vad flyktingarna kostar. Man sa vidare, jag misstänker starkt att Mats och Socialdemokraterna är motståndare till det här. Att de stoppar det här förslaget i Bromölla för de vill inte visa för väljarna vad invandringspolitiken i verkligheten kostar. Sen kom Olof Holander som är reporter på Ekot in och berättade att de båda hade valt vart sitt ämne. Jimmy Åkesson invandringspolitiken och Mats Johansson arbetsmarknadspolitiken. Han tyckte att båda talade sig varma för den svenska vf som de båda ansåg sig försvara, men från olika utgångspunkter. Jimmy han anser att det mångkulturella samhället leder fram till låga löner och en amerikansk situation. Jag fick bilden av att Jimmy med en amerikansk situation menar ett samhälle där var och en endast ser till sitt eget bästa och struntar i andra. Mats Johansson sin sida menade att problemen går att lösa. Han sa så här. Det finns många problem med flyktingmottagningen. Det finns många utmaningar som vi måste ta i tur med. Inte minst är det bostadspolitiken. Inte minst är det arbetsmarknadspolitiken. Men låt oss diskutera det. Låt oss inte sortera människor efter var de är födda. Låt oss inte ställa grupp mot grupp. Ja, så sa Mats Johansson. Och nu kan man ju undra varför socialdemokraterna som haft makten, den politiska makten under större delen av de 40 år som massinvandringspolitiken var rådande... Varför de skulle lyckas lösa problemen nu när man ju inte lyckats tidigare. På påståendet att man av debatten att döma kan tycka att det låter som två partier vilka som helst. Som ena att Så kan man väl säga. Men att när det gäller kulturen och diskussionen kring vad som är svensk. Så är Sverigedemokraterna väldigt mycket ensamma på banan som man uttryckte det. Det är ett parti som skiljer sig från de vanliga partierna. Därför valde man ut ett inslag i debatten där Jimmy Åkesson fick frågan frågan som egentligen inte kan besvaras. Han fick den av Mats Johansson, var där svensk kultur? Jimmy förde fram att om något ska anses vara en del av den svenska kulturen så ska det vara något unikt för Sverige eller för någon del av Sverige. Och Han nämnde som exempel då Evertobes visor, faluröda stugor och jämlikhet mellan könen. Och på sådant som inte är del i svensk kultur menar han, nämnde han bosnisk folkdans och moskéer. Ja, som brukligt i Sveriges Radio när det är dags att kommentera vårt parti så blir det utrymme för våra motståndare. Så in i studion kom Lotta Fogde, tidigare statssekreterare i den socialdemokratiska regeringen och nu tydligen skribent i dagens nyheter. Hon tyckte det var en bra debatt. På så sätt att den visade att har ett enfrågeparti. Åkesson är väldigt slagkraftig när det gäller invandringsfrågorna. Tyckte hon och där tycker hon också att socialdemokratin har problem i bemötandet. Men hon säger också att det blev radikalt annorlunda när man gick över till att debattera arbetsmarknadspolitik. För där är Åkesson i princip svarslös, ansåg alltså hon ja. Sen var det dags för en som heter Fredrik Ekelund, tydligen författare, som har skrivit några väldigt uppmärksammade artiklar om Sverigedemokraterna i Sydsvenska Dagbladet efter valet. Han tyckte även han att det var en bra debatt. Han sa så här, livlig, lite kul. Och två debattörer som faktiskt i vissa stycken var bättre att lyssna på än många riksdagsmän, så uttryckte han det. Efter valet så efterlyste han att detta här skulle ta debatten och han tyckte att den här radiodebatten var ett steg i rätt riktning. Även han får fram att när det gällde arbetsmarknadspolitiken så har Sverigedemokraterna väldigt svårt. Han noterar att Mats Johansson erkänner att det finns problem med invandringen. Och problem i det mångkulturella samhället. Men han önskar då att Johansson vågat gå lite längre än att reducera problemen till arbetsmarknad och bostad. Och med hänvisning till det som nyligen tycks ha hänt i Malmö. Som verkar vara ett nytt så kallat hedersmord. Tycker jag glömt att även kultur och kulturkollision skulle vara med. Och menar att det finns värdekollisioner här mellan en äldre skandinavisk kultur som vi haft här i många år säger han. Och någonting vi har fått in på senare år. Eh, trots det ansåg inte att eh, IMO kan vinna någon debatt men att eh, Socialdemokratin har lämnat en lucka här. Han menar att Socialdemokraterna kan vinna även sån här debatt om de vågar sätta ner foten i de här kulturella värderingsfrågorna. Ja, ja, det är ju frågan om de vågar alltså. Här kommer Lotta Fogde åter in i programmet. Och jag med om att eh, för kultur- och värderingsfrågorna. Måste socialdemokraterna formulera någon slags politik som hon uttryckte det. Men det allra viktigaste ur ett socialdemokratiskt perspektiv skulle enligt henne vara att inte låta Jimmy Åkesson göra en Reinfeldt. För det är vad han håller på med, säger hon. Han är oerhört fräck, lika fräck som Fredrik Reinfeldt var i förra valrörelsen. Jimmy Åkesson försöker ju här framställa sig som välfärdens beskyddare- den som ska se till att det socialdemokratiska välfärdsbygget kan leva vidare. Och att socialdemokraterna på något diffust sätt sviker. Och det är ju verkligheten som då både Jim och vi och partiet ser det. det är alltså vi som är välfärdens beskyddare. Och vi anser att det kan inte råda som helst tvivel om det. Hon menar att socialdemokratin har ett problem- då människor vänder sig till andra partier, borgerliga eller Sverigedemokraterna, därför att man känner att det finns brister i den socialdemokratiska politiken när det gäller kampen mot arbetslösheten och ökande sociala klyftor. Och så kommer invandringspolitiken som ett enkelt svar på varför de här problemen i det svenska samhället finns, säger hon. Och det borde man inte bjuda på, men det handlar egentligen mer om socialdemokratisk politik än om debatt med Sverigedemokraterna. Det räcker inte med att ta debatten. Socialdemokraterna måste också formulera en egen politik som ett svar på det Sverigedemokraterna pratar om. Man måste få människor att lita på Socialdemokraterna igen. Att socialdemokratin är de bästa socialdemokraterna ja, är ju tveksamt som utvecklingen har varit under senare år. Men då kommer också Fredrik Ekelund igen här. Och kan upprepa vad jag sagt tidigare men jag ska ta det igen i så fall. Det finns en demokratisk värdegrund i det här landet sedan gammalt. Som innebär bland annat det om jämställdhet mellan könen som är viktigt. Och den är inte lika självklar bland många av de grupperna som har kommit till landet under senare år. Och där tror jag att Socialdemokraterna skulle vinna på en öppen debatt om den synen. Och kan, kanske komma fram till någonting som gör att man vågar ta tag i de frågorna. Vågar man inte ta tag i den här frågan så tror jag att Sverigedemokraterna kan sno den. Och det vore synd tycker han. En liten kommentar från min sida Det är ju att det verkar som om Socialdemokraterna och de här båda skribenterna får rådet att närma sig vår politik i invandringsfrågan. Och det är, vore väl egentligen inte så fel. Och i så fall en, ja, lite av den utvecklingen som har skett i Danmark när övriga partier har närmat sig Dansk Folkeparti i just den här frågan. Ja, jag har ju bara snabbt kollat lite på nätet med anledning av den här debatten men jag har inte funnit någon kommentar från vår sida. Den som är intresserad har säkert möjlighet att höra den här, ja den var halvtimmes lång, den här debatten i efterhand via partiets hemsida som då är www.sveridemokraterna.se. Där finns ett pressmeddelande om debatten och kanske kommer det även kommentarerna, jubileumsfeststämningen har lagt sig. Det är ju det vi, så att säga, är engagerade just för tillfället. En av våra mer kända, ska vi säga, objektiva kritiker eh, har i alla fall kommenterat på det här sättet. Jimmy pratade på min invandringen, men jag tycker att han lyckades skapligt. Och eh, sen säger han ytterligare, vem som vann debatten och vem som överhuvudtaget vinner en sån här debatt, eh, det vet jag inte. Eh, jag ska avsluta det här inslaget med något lite från blt där då BLT står för Blekinge Läns tidning. Rubriken den lyder oense men ändå nöjda. Inför mötet önskar de sig en saklig debatt. Efteråt var båda nöjda. Och jag ska ta bara några få rader här. Det står så här att Jimmy Åkesson menade att socialdemokraternas flyktingpolitik raserar det svenska välfärdsbygget. Och Åkesson säger också så här att vi är det enda parti som säger nej till import av massarbetslöshet och bidragsberoende. Ja, nu tycker jag att det är dags för musik. Och jag fortsätter att välja några melodier från Slagerkavalkaden. Och nu har jag tydligen kommit fram till nummer 11. Den heter Haderian Haderah 1952-53. Det är lika bra att klara av det tycker jag. Så att jag börjar med den. Fast titeln det är egentligen kärlek. Sångar är Gösta Snodda Snodgren. På den tiden även känd som Ja, Här är Radio SD. I Sveriges radiosprogram program 1 sänder man en dokumentärredaktion, en serie. Det missnöjda. Fem program om, som man uttrycker det, intolerans och främlingsfientlighet. Det första avsnittet hade rubriken Bråket på Bristol, Sveriges första raskravaller. Och I DNs tv-radiobolaga så stod det så här. 1976 kommer över 2000 asyrier till Sverige på bara några månader. De flesta flyttat till Södertälje. Stora förändringar på kort tid. Spänningarna kulminerar en juni natt 1977. Och ytterligare i Aftonbladets... Det är en varm sommarkväll i juni år 1977. På parkeringen i Södertälje folkpark rullar ett gäng raggarbilar in. Men det som börjar som en lugn kväll i parken slutar med ett blodigt slagsmål. Det är raggare och asyrier som slås. Dagen efter vaknar södertälje till svarta tidningsrubriker. Blodbad, raskravaller, en stadisk skräck. I internationell press skriver man att det tickar en rasistisk bomb i Olof Palms Sverige. Det som många trodde bara kunde hända i USA har tagit sig över Atlanten till Sverige och Södertälje. De pratar för högt. De hade guldkedjor och kavaj mitt i veckan, säger Sture Svensson, gammal Södertäljebo. Assyrierna ville ta över hela stan. Det var som om vi svenskar inte fick plats längre. De i båda följande avsnitten de har rubriken från gatan in i parlamenten. DN står så här. Från valrörelsen 2006 till partiernas intog i kommunfullmäktige respektive delstatsparlament. Del 1. De tyska och svenska högerextremister. Journalisten Kristoffer Andersson har följt Nationaldemokraterna i Sverige och deras tyska motsvarighet NPD i delstaten Mecklenburg. Del 2. Handlar om hur de båda högerextrema partierna utnyttjar parlamenten för att skaffa sig makt och hur de etablerade partierna reagerar. Det kan vara värt att påminna om att vi i Södertälje faktiskt vann två mandat. Men tyvärr så lyckas vi inte besätta platserna. Och det, jag hoppas verkligen, och det finns ju tydliga tecken på det nu, att vi kan vaska fram betydligt fler kandidater för våra olika listor i valen 2010. Så att det, vi slipper se ett upprepande av det här. De här programmen, de sänds ja, samtidigt som vår lördagssändning. Men och även i repris på lördagskvällarna klockan 20.03 alltså 20.03 efter nyheterna och även natten till måndag klockan 00.03 där då närmast bråket på Bristol kommer ännu en gång. Jag nämner de här tiderna eftersom jag tycker programmen är mycket välgjorda och också intressanta, väl värda att lyssna till även om de inte direkt behandlar oss Sverigedemokraterna. I torsdagen Stockholm City så fanns en artikel då med bild av den här journalisten Kristoffer Andersson. Och han fick besvara frågan bland annat då, Tror du att fler kommer att rösta på ändå demokraterna i nästa val? Och kan svara på det här sättet. De har ett uppsving på grund av folks missnöje i samhällsfrågor. Avgörande blir hur de etablerade partierna hanterar dessa frågor. Ungdomar som kastar sten eller skjuter raketer och bussar sig till Använder ändå tacksamt i sin retorik. Eh, nu har jag talat om de tre första program. De två sista de kommer så såvitt jag förstått att behandla landskrona. Så där måste det ju bli vi Sverigedemokrater som kommer i fokus. Det kan vi nog utgå ifrån. Vidare. Ett nytt eh, sånt här balkongfall. Ja, Nu är det tydligen 16-årig flicka i Malmö som omkommit efter att ha fallit från en balkong. Vi kan läsa då att två nära släktingar har häktats. Och eftersom det tydligen finns vitten så kanske det äntligen kan bli en fällande dom. Eh, vi kan läsa i, i punkt SC den 4 februari om det andra fall från balkonger. Och där noterar man 2007, Nyköping, 16-årig flicka skadas svårt, familjen förhörs och pappan delges misstank om brott. Men förundersökningen läggs ner. Karlsta, 16-årig flicka avlider. Mormisstankar finns men ingen delges misstankar om brott. Mönsterås, 17-årig flicka skadas svårt, Anhöriga förhörs angående misstankar om morförsök. Flickan berättar senare att hon hoppat självmant. Hon har alltså hoppat självmant. Krishansta, 29-årig kvinna avlider, rubriseras som en olycka. Eskilstuna 14-årig flicka skadas svårt. Pappan häktas men släpps. Stockholm november. 25-årig kvinna får livsotande skador. En man anhålls för mordförsök. Och nu är vi inne på 2008. Så det täljer. En 17-årig flicka avlider. Rubriceras som en olycka. Och jag tycker nog att det här är lite av samma förhållande- som när då kvinnor kommer in på sjukhus, synbarligen för alla svårt misshandlande. Men där de bestämt hävdar, speciellt om det har gått någon tid, att de halkat eller ramlat. Och det är alltså ingen som har hjälpt dem att halka eller ramla, det hävdar de bestämt. Och därför så tycker jag det var väldigt befriande att höra Thomas Nordegrens utfall mot det han kallade ohederskultur och den tarfatta svenska hanteringen av problemet och det var i radioprogrammet Nordegren i P1 i onsdags. Han sa bland annat så här. Hur många unga invandrarflickor ska ramla ut från balkonger och fönster innan vi blir lika bra som andra länder i Europa att bekämpa ohedersvåldet? Det borde ju vara särskilt graverande när föräldrar mördar sina egna barn. Det sa han alltså i Sveriges Radio och det var ju osedvanligt modigt tycker jag i alla fall att uttrycka sig på det sättet. Och det är skönt att få höra sånt här inlägg när man i metro följande dag kunde finna en kolumn där man försöker tona ner händelsen. Kolumnen är skriven av Stefan Wahlberg, tydligen tv-producent och journalist. Och har rubriken, ingen skulle tala om en kristen hederskultur. Nej, det håller jag ju med om och det finns ju anledning till, till det också. Jag ska bara ta en läsarkommentar i anslutning till det här. Skillnaden är väl... Att den svenska mannen som mördar sin kvinna av sin omgivning betraktas som en usel mördare och föraktas. Medan mannen från hederskulturen av sin omgivning betraktas som en hjälte som gjort det rätta. Själv så vill jag kanske tillägga att jag ser det här problemet mer som ett utslag av vad man kan kalla östern kultur än något rent religiöst. Ja, då ska vi kanske lämna det jag har hört på radio och eh, gå in lite på det här med skolan. Det är ju så nu som alla har eh, noterat att det in går inte så bra för regeringen och opinionen för tillfället. Eh, jag kan väl säga att jag är, visst inte är själv särskilt imponerad av hur man hanterar regeringsmakten. Men jag måste ändå säga att jag tycker det är mycket märkligt att tosarna kunna gå fram på det sätt som framgår av, av dem. Olika opinionsundersökningarna som gjorts efter det senaste valet. Men det finns i alla fall ett område där jag tycker att regeringen sköter sig och det är skolan. Och en strävan att få fram ett vettigt betygssystem. I punkt SE torsdag så stod det så här. Det ska löna sig att vara flitig i skolan. Med fler betygsteg är det lättare för fler elever att höja sina betyg genom en extra ansträngning. Sade utbildningsminister Jan Björklund, folkpartist när han presenterade förslaget som regeringen enats om. Jag håller verkligen med om det här och dessutom att betyg ska ges mycket tidigare än idag. Nu är det ju så att borgarna redan tidigare försökt förändra flömskolan när det gäller betygen men att sossarna har rivit upp beslut i den här riktningen och jag hoppas ju verkligen att de inte lyckas den här gången utan att vi åtminstone kan få ett rättigt betygssystem här i landet. Ja, och så har regeringen äntligen kommit fram med ett vettigt förslag. Eller ett embryo kanske till ett förslag när det gäller anhörig invandring. Vi tycker visserligen alldeles för lite och alldeles för sent. Men man får ju i alla fall tacksamt notera att något initiativ har tagits i rätt riktning som jag ser det. Förslaget går ut på att flyktingar med vissa undantag måste kunna försörja sig för att få hit de anhöriga. De närmaste anhöriga i frågan om. Statsminister Reinfeldt han gömmer sig bakom att det här förslaget överensstämmer med regeringens arbetslinje. Och kan väl, därför får man väl hoppas, tänka att stå fast vid förslaget. Även om kritiken då som vanligt är väldigt hård från ja Det är ju alltid så vid minsta inskränkning då av massinvandring. Jag ska ta någonting från DN 27 januari. Skuldkänslor styr invandringspolitiken. Sveriges nya ansikte, så lyder rubriken i brittiska Financial Times och artikeln handlar om invandrare i södra Sverige. Situationen i Malmö beskrivs som så kritisk att hela den svenska modellen nu ifrågasätts. Den generösa välfärdspolitiken riskerar att kollapsa på ett plågsamt sätt. Financial Times anser att den svenska invandringspolitiken delvis är en fråga om skuld efter andra världskriget. Och Sverige ställde sig neutralt genom att göra fega kompromisser och medgivanden. Det är ju deras syn den här tidningen då. Och de drar slutsatsen då att den svenska skuldkänslan har lett till att landet idag försökt inta rollen som moralisk supermakt. Och det stämmer ju. Den svenska –etablissemanget har verkligen försökt inta rollen som moralisk supermarknad i Sverige. Sen att det kostar, det spelar inte så stor roll. Problemet för Sverige är, enligt Financial Times, att de får för många invandrare– –som själva valt att ta sig hit till Sverige. När det gäller Kanada och Australien är det tvärtom. Alltså, man är för liten invandring. För där får endast de som behövs på arbetsmarknaden komma in. Ja, eh, jag kan väl också ta så att säga så här att mitt förra program– så, sa jag, så här har jag noterat att tyskarna är ju fortfarande på grund av historien hämmade när det gäller hanteringen av utlänningsproblem. Men nu verkar till och med de tyska och kristdemokraterna tydligen börja få nog. Men jag var tydligen alltför optimistisk här för att några rubriker i DN den 28 och 29 januari lyder på det här sättet då katastrofval i Hessen för kristdemokraterna och svidande nederlag för Angela Merkel i Hessen. Och då kunde man ändå läsa DN någon dag innan. Det står så här då. Våldsbrotten i Tyskland har närmast fördubblats sedan mitten av 90-talet. Icke-tyskar utgör 8,8 procent av befolkningen men stod för 24,8 procent av brotten. Det står också en siffra där åklagarmyndigheten uppger att 502 särskilt kriminellt belastade personer finns i registret just nu. 75 procent har invandrarbakgrund. Så att eh, tyskarna behöver. Tydlig, något ännu tydligare för att förstå vad som har hänt där i Tyskland. Ja, nu tänkte jag ta en musiktitel igen. Och som parsmelodi så har jag valt en sång med Carl Holmberg. Och den heter på svenska Ditt stängda hjärtas port. Och det är ju egentligen Hank Williams låten Cold Cold Heart som det är frågan om här. Men i det här är det ett mycket annorlunda framförande. Ja, det här är Radio SD. Jag har fått ta del av några brev till Maud Olofsson från Kiv Och ett av dem ska jag tänka ta idag del av i alla fall. Den 8 januari i år så skriver hon så här. Till näringsminister och vice statsminister Måd Olofsson. Ämne, svenskarna byggde inte Sverige. Alliansen har uppenbarligen givit propagandaministeriet på Rosenbad i uppdrag att starta en hets- och hatkampanj mot svenska folket. Vi ska vidare i statsministerns spår som förra året vid ett besök i Ronna av alla platser påstod att ursvenskt är endast barbariet. All annan utveckling har kommit utifrån. I ett möte under det trosa Företagsvecka sa ni följande Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån. Detta är ett oförlåtligt hån mot de fattiga, strevsamma, ärliga svenskar som i decennier slet för att bygga vårt välfärdssamhälle. Frådolfsson har uppenbarligen aldrig hört talas om och en mindre läst de svenska arbetarförfattarna. Hade ni känt det hårda och strävsamma liv som en Sven-Edin Salje, en Jan Fridegård, en L.O. Johansson, en Moa Martinsson eller en Per-Anders Fågelström med flera skildrar, skulle ni knappast kunna hävda att det inte var vi svenskar som i Sverige. Det är för övrigt långt ifrån första gången grodor hoppar ur er mun. Vid Almedalsveckan för några år sedan ansåg ni att Hitler gjorde en del tokiga saker. Tillåt mig bidra till er floskelsamling med följande citat från en av era invandrare och meningsföränder: Vi trogna jugoslaver, serber, har i många år arbetat hårt, förnedrats, utnyttjas här i Sverige. För att ni svenskar skulle få ett behagligt liv i välfärdslandet. Nu grömmer att det är vi serber som byggt välfärdssamhället. Vi har offrat vårt blod och svett, gjort era skitjobb, levt utanför samhället bara för att ni svenskar ska få leva ett gott liv. Och vad gör ni då som tack för våra uppoffringar? Jo, ni förlämpar oss genom att ta hit Kosovo-albaner. Sen fortsätter det här brevet med rubriken Era invandrare utövar sina affärsidéer. Och eh, det fortsätter så här. Ni menar att vi måste ta, vara ta, eh, ta tillvara på våra invandrare och deras förmåga att få plats i samhället och utöva sina affärsidéer. Här följer en kort lista på områden där vissa av era invandrare sannoliken inte behöver uppmuntras för att sätta sina affärs-DDR i verket. Människosmuggling, narkotikasmuggling och försäljning, koppleri och bordellverksamhet, av pass och ID-handlingar. Organiserad tiggeri, svartjobb, bland annat i branschen som restaurang, städning, torghandel, etc, etc. Vissa framstående är att med ett bedrägligt förfarande- som falska läkarlegitimationer och falskade CV- slår sig fram inom läkaryket. Antimleursandan är också mycket stor- när det gäller bedrägerier mot våra så kallade trygghetssystem. Och sen kommer en hel radda exempel- på sådana här lyckade affärsidéer. Jag ska inte ta dem åtminstone inte idag- utan eh, jag ska fortsätta istället- med att ta fram en artikel i DN det är en helsida och halva sidan är en bild det är från den 4 februari och det reder för svensk flyktingpolitik egentligen nötskal och man vet ju faktiskt inte om man ska skratta eller gråta den här bilden då under den så står det familjen Kairi tvingas bo i husvagn i väntan på lägenhet i Helsingborg jag ska bara ta några rader Eh, vi flydde från Mosul för att inte bli dödade. Men den senaste tiden har jag ibland ångrat mig. Kajder Hassan kom till Sverige för 14 månader sedan. Migrationsverket erbjöd honom bostad i Gävle. Men han föredrog att välja eget boende. Då i Helsingborg. När han fått uppehållstillstånd kom hans fru och barn efteråt som anhöriga. Eh, det är lite text här och därpå så noteras... Varför ville du inte bo i Gävle? Vi kommer från ett varmt land och inte vana vid så mycket kyla. Men lite senare under intervjun så säger Kajiri Hassan... Att det kanske inte var kylan i Gävle som avgjorde hans val. Jag känner inte en enda människa i Gävle. Det är här, det vill säga Helsingborg. Jag har alla mina kompisar. Och jag har då noterat stycket under att han flydde från Mosul för att inte bli dödad då... Och då har man då mag att ställa krav på var man ska bo och sen beklaga sig. Ja, så är det med det. På samma sida så finns en artikel med rubriken Falska adresser ger social förtur. Det gäller Helsingborg, där 39 asylsökande var skrivna i samma tvåa. En del bodde i själva verket i kranskommuner men var skrivna i Helsingborg för att få förtur i kommunens bostadssociala kö när de väl fått uppehållstillstånd. Och av samma skäl skriver sig asylsökande, industrilokaler och opitserior. Enligt uppgift från kommunen finns det asylsökande som tjänar pengar på att låna ut sina adress till landsmän. Ja, Det blir också sådana här det som ingen var inne på. I protest mot att Migrationsverket nöjer sig med att ha en adress att skicka posten till har Helsingborg hoppat av överenskommelsen med verket om flyktingmottagande. Det är en orbar situation att verkligen inte granska adresser som bygger på felaktiga grunder, säger kommunalrådet Christian Norsing, moderat. Asylsökande som utnyttjar den bostadssociala kön på det här sättet får en otrolig förtur. Det konstateras att det råder stor bostadsbrist i Helsingborg. Orsing säger vidare att Helsingborg nu är en otroligt segregerad samhälle. Mer än hälften av alla i kommunen som får socialbidrag är från utomnordiska länder. Samtidigt utgör den gruppen bara 17 procent av befolkningen, säger han. Ja, jag ska ta något... Helt annat. Det är ju nämligen så att Sverigedemokraterna i Göteborg just inlett en kampanj mot ett planerat moskébygge med något som heter Ramberget. Och man går ut med affischer och flygblad och klistermärken. Jag, ska, jag har en, ett flygblad här och jag tänkte läsa lite ur det. Det står så här. Vi vill inte ha en moské på Hissingen. Sverige har religionsfrihet men det förutsätter inte att vi måste ge bygglov till moskéer. En moské vid Ramberget innebär en förändring av Göteborgs stadsbild som vi inte ställer upp på. Många göteborgare vill inte se stora moskéer i stadsbilden och det är helt i sin ordning att tycka så. Byggnadslov behöver inte beviljas något som blir en alltför främmande inslag i stadsbilden. Så brukar det ju faktiskt vara när det gäller byggnadslov. Socialdemokraterna och Moderaterna i Göteborg gör gömmer sig Sverige bakom tesen att det bara rör sig om ett enkelt bygglovsärende. Så enkelt är det givetvis inte. Den planerade moskén är framförallt en säkerhetsrisk och samtidigt en utmaning mot vår svenska kvinnosyn och vår syn på demokrati och yttrandefrihet. Ett annat stycke inleds med radikal islam hör inte hemma här. Vi säger inte att alla muslimer är terrorister, men vi vet att radikala muslimer bor och verkar här. Ett stort problem är att politikerna inte vågat avstånd från islams avarter i Sverige. Tvärtom så knyts starka band mellan politiker och tvivelaktiga muslimska organisationer. Sveriges revision avslöjade för en tid sedan täta kontakter mellan svenska socialdemokrater och radikala muslimska grupper. Det pågår en byteshandel där socialdemokraterna ger muslimska organisationer stora summor skattepengar i utbyte mot muslimska röster på valdagen. Vi hoppar vidare och det är en ny rubrik, vilken roll har Saudiarabien? Det är den saudiarabiska staten som finansierar moskéen vid Ramberget med 45 miljoner kronor. Saudiarabien har helt eller delvis finansierat 1359 moskéer och 210 muslimska center. Världen över. Detta är ren kulturimperialism. I ett dokument från den saudiska staten står det Miljarder spenderas av den saudiska kungliga familjen för att sprida islam till varje hörn av världen. Det är en mycket strikt fundamentalistiska riktning inom islam. Wahabismen är statsreligion i Saudiarabien och landet tillämpar den muslimska lagen Sharia. Wahabismen fördömer bland annat musik och har strikta regler för hur man ska klä sig. Detta är knappast något som rimmar med vår nordiska kultursyn. Vi vet inget om islams utveckling på lång sikt. Den kan mycket väl bli sekulär men det tror det vara en mycket lång process. Ja, de här, det finns några här, här små flygblad som man kan dela ut och det täcker väl ungefär samma innehåll som i det här större flygbladet. Vi får väl hoppas att man med den här kampanjen kan väcka opinion mot det här moskébygget. Ja, nu så tänker jag fortsätta med musik. Och då har jag valt någonting, välkänt så, Vildandens sång med Tori Bernard. Även den kommer från den här CDN-slaget Ja, här är Radio SD. Jag ska ta lite om biblioteket i Vårby i Huddinge kommun. Det här är några månader gammalt och situationen har tydligen förbättrats men jag, jag tar det i alla fall. Eh, hela situationen här är ett resultat av massinvandringen och lösningen är givetvis en förändring av politiken. Men endast SD vågar se verkligheten som den är. Alla övriga politiker drabbas av extrem strutsmentalitet och är för fega för att tala klarspråk och därmed drabbas av mediedrevet. Alla dess extra kostnader för väktare och annan personal måste ju läggas till när man talar om massinvandringens totalkostnader. Jag häpnar över att det kan gå till sig i vårt samhälle. Men jag är ingen ytterligare utläggning utan jag ska låta lokaltidningen Södra sidan tala för sig själv. Och då citerar jag delar här då. <hör> Vår gård. I tisdags öppnade biblioteket igen. En väktare har anställts för att hålla ordning och två nya fritidsfältare ska locka de stöka ungdomarna till andra aktiviteter. Sen augusti finns det fem fältsekreterare i och kommun. De har fokuserat på vår begård redan innan biblioteket stängdes och jobbar tillsammans med bland annat skolan, fritidsgårdarna, Vårbygruppen och polisen. Vi jobbar mycket med föräldrarna. De kan absolut påverka barnen. Ja, jag tar det igen. Vi jobbar mycket med föräldrarna. De kan absolut påverka barnen. Ett möte med föräldrarna till de polisanmälda killarna, fällsekreterarna, vårdbegruppen och fritidsfälterna är planerat. Vi vill höra hur föräldrarna tänker och komma fram till hur vi gemensamt kan lösa problemen. Det fanns en insändare från Trött bibliotekarie. Och jag citerar lite där också. Artikel om vår bibliotek i Huddinge som man nu till slut tvingas stänga och där ungdomar och polisar med ett hot mot tjänsteman. Ett gäng uttråkade tonårskillar vars eftermiddagsnöje är att se hur länge de kan springa runt och kasta böcker. hela ut läsk på lånedisken och så vidare innan personalen ger upp och ringer på väktare. När det slutade våg för ett par år sedan tyckte jag att de gott, gott kunde lägga ner biblioteket och satsa pengarna på att reda upp de sociala problemen som fanns i området. Eftersom politikerna struntar istället de senaste 20 åren. Men det är så tydligen inte bra ut att lägga ner bibliotek. Att stänga dem på grund av våld och hot ser alltså bättre ut? frågetecken. Jag är bibliotekarie, inte fritidsledare. Mitt jobb är att se till att de som kommer till biblioteket får hjälp med sina informationsfrågor- att mediebeståndet är uppdaterat och att det är en acceptabel studiemiljö på biblioteket. I Vårby gick den mesta av den tid jag borde ha lagt på detta. Och till att försöka undvika bibliotekslokalen upplöstes i kaos. Och ytterligare en artikel. Det är bibliotekschefen Karin Faller här. Samma problem finns också vid sporthallar och övriga fritidsverksamheter i Vårby. Fritidsgårdsföreståndaren Evi Valin ser dock annorlunda på saken. Understryker att ungdomar har betett sig illa. Men poängterar samtidigt att bibliotekspersonalens motreaktion kan ha förvärrat situationen. Och att ta upp det igen då. Bibliotekspersonalens motreaktion kan ha förvärrat situationen. Och eh, man har, eh, någon har sagt så här utan de här ungdomarna. två namn är Hassan och Mehmet. Och någon har sagt så här. Vi har bara varit otrevliga mot personalen när de har slängt ut oss och behandlat oss respektlöst. Och de grabbarna har inte förstått att respekt ska förtjänas. Det är ingenting som kommer så att säga utav sig självt. Jag ska ta och fortsätta eh, lite vad det gäller vår begård. Det visar sig nämligen att det förgår för ett som man kallar... Klotter krig mot polisen i Vårby. Varje dag målar Per Jonsson från Sannénsfirman på ett nytt lager vit färg. Varje kväll täcks väggarna i centrum av nya slagord och grova personagrepp mot de lokala poliserna. Tidigare var gruppchefen Anders Törnberg mest utsatt. För en vecka sedan slutade han jobbet i Vårby och de båda kvarvarande kvinnliga poliserna utgör nu den främsta måltavlan. Totalt handlar det om 67 ungdomar. Vi vet i princip vilka som gör det här, men man måste kunna visa också, säger Anders Törnberg. Ända sedan det lokala poliskontoret invigdes i maj har en liten grupp tonåringar satsat hårt på att störa och motarbeta poliserna. Någon lyckas sätta eld på lokalen dagen innan invigningen och ett par gånger har polisen tagit emot bombhot. Men Anders Törnberg han säger så här att det var betydligt värre när jag arbetade i norra Botkyrka på 90-talet. Där kunde man inte lämna polisbilen utan få den sönderslagen. Ja, Han säger att han slutar inte på grund av situationen utan att de har varit för få och det har varit frustrerande. Om vi hade varit fullt bemannade, sex stycken, som det var meningen, då hade vi kunnat agera ordentligt, säger han. Och det här är från 26 januari, södra sidan också. I mitt i Huddinge, den 5 februari. Så står rubrik så här. Polisbilar sönderslagna i vår begård. I helgen hade två av polisens radiobilar attackerats i vår begård. Natten till lördagen slog ett par män sönder en polisbil som stod parkerad vid vår begård. Samma sak hände natten till lördagen då en polisbil fick flera av rutorna krossade. Inga poliser skadades vid attackerna. Bilarna har varit tomma då poliserna varit ute på uppdrag. Och jag har en, en, en liten kommentar här. När det gäller polisen i det här landet så klagas det på. –bristande resurser, och det kan säkert stämma. Men jag vill ställa frågan, då har man ingen framförhållning– –ingen beredskap, ingen spaning. I många av de här fallen, när, när det, sådana här saker händer– så, –så kanske en kamera kunde ha varit någonting att tänka på– –så man kan dokumentera vad som händer. Och sen när det gäller rån, då hinner man ju aldrig fram i tid. Men däremot så finns det ju väldigt stora och nästan ovanade resurser när det gäller att spära av stora ytor efter återån och andra eh, våldsbrott. Och, eh, ja, I rättvisans namn och till polisens försvar så vill jag ändå påstå att den stora boven i sammanhanget det är, som jag ser det, rättsväsendets tröghet att ta ett tur med brottslingar och rättsväsendets överseende med brott. Jag ska ta lite om polisen. Den är från december mitt i Huddinge. Jag ska citera lite där. Hittills i år har nio poliser i Huddinge utsatts för våld och skadas i tjänsten. En av dem är Anders Åslund, 52. Vid ingripande en kall februari kväll blev han knivskuren i halsen. Efter 28 år i branschen tycks Anders Åslund ha märkt att attityden har hårdnat. Och menar att det framförallt bland unga är många som tycker illa om polisen. Han ger exempel på hur advokater berättat för honom om hur allt fler av deras klienter pratar om att skaffa skjutvapen för att ge sig på polisen. Anders tar hoten på stort allvar. Uh, ja, det står också på samma sida. En undersökning som Polisförbundet gjort tidigare år visar att var fjärde polis utsatts för våld eller hot det senaste året. Bland uttryckningspoliser är motsvarande siffra 63%. Enligt polisförbundets ordförande, Jan Karlsen, har våldet ökat liksom hoten mot enskilda poliser och deras familjer, vilket han ser som mycket allvarligt. En attack mot polisen är i själva verket en attack mot hela samhället. Idag finns nästan attityden att det ingår i polisyrket att bli utsatt för våld. Vi kan inte ha ett samhälle som dömer sådana brott lindrigt. Reagerar samhället med flathet, märker folk det. Vi måste klargöra att våld mot poliser är oacceptabelt. Står det där. Ja, en sista liten notis från DM. Man konstaterar att det är en rekordstor försäljning av lusmedel. Lössen vållade svenskarna ordentligt med en huvudbry förra året. Och apotekets försäljning av lusmedel slog rekord. Förra året handlade svenskarna, står det, lusmedel för mer än 27 miljoner kronor. Ökningen började på 1990-talet. Sen har den gått uppåt, uppåt hela tiden. Ja, därmed så har jag tömt ut det jag tänkte ta upp idag. Och eh, nu tänker jag avsluta med ytterligare två melodier från Slagelkavakaden nummer 11. Först så har jag tänkt att vi ska få lyssna på en melodi med sång av Harry Brandelius och Inga-Led Rosvald. Tror du att jag förlorar där? Och därefter så... Får vi höra lite av en melodi av Jon-Erik Öst. Med sång av Postflickorna. Och den ska heta Fjolen min. Och med de här melodierna så vill jag tacka för idag. Hej så länge.